Kapitola 6. I stalo se v druhou sobotu, že šel Ježíš skrze obilí, i trhali učedlníci jeho klasy a rukama je jedli. Tehdy někteří z farizeů řekli jim, proč činíte, čehož nesluší činití v sobotu? I odpovědět Ježíš řekl jim, což jste ani toho nečetli, co učinil David, když lačnil? a on i ti, kteří s ním byli? kterak všel do domu Božího a chleby posvátné vzal a jedl a dali těm, kteří s ním byli, jichž nenáleží jísti než toliko samým kněžím? I řekl jim, že jest syn člověka pánem také i dne sobotního. Stalo se pak i v jinou sobotu, že všel do školy Ježíš a učil. A byl tu člověk, jehož pravá ruka byla uschlá. I šetřili ho zákonníci a farizeové, budeli v sobotu uzdravovatí, aby nalezli, z čeho by jej obžalovali. Ale on znal přemýšlování jejich. I člověku, kterýž měl ruku uschlou, staň a stůj v prostředku. A on stáv stál, tedy řekl jim Ježíš, otíží se vás na jednu věc, Slušili v sobotu dobře činiti, čili zle, duši zachovati, čili zatratiti. A pohleděv na ně a na všecky vůkol úkol, dí člověku tomu, stáhni tu ruku svou, a on učinil tak, i převedená jest ke zdraví ruka jeho jako druhá. Oni pak naplnění jsou hněvývou nemoudrostí a rozmlouvali mezi sebou, co by učinití měli Ježíšovi. I stalo se, v těch dnech vyšel na horu k modlení i byl tam přes noc na modlitbě boží. A když byl den, povolal učedoníků svých a vyvolil z nich dvanácte, kteréž i apoštoli nazval. Šimona, kterému také dal jméno Petr a Ondřeje bratra jeho Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje, Matouše a Tomáše, Jakuba Alfeova a a Šimona který slove zelotes, Judu Jakubova a Jidáše Iškariackého, kterýž potom byl zrádce. Vystoupiv s nimi, stál na místě polním a zástup učedníků jeho a množství veliké lidu ze všeho judstva i z Jeruzalema i z Týru i z Sidonu, kteříž při moři jsou, kteříž byli přišli, aby ji slyšeli, a uzdraveni byli od neduhů svých. I kteříž byli od duchů nečistých a byli uzdravováni. A všetkém zástup hledal se ho dotknouti, nebo moc z něho vykázela a uzdravovala všecky. A on pozdvih očí svých naučedlníky pravil, blahoslavení chudí, nebo vaše je z království boží. Blahoslavení, kteříž nyní lačníte, nebo nasycení budete. Blahoslavení, kteříž nyní plačete, nebo smátí se budete. Blahoslavení budete, když vás nenáviděti budou lidé, a když vás vyobcují a haněti budou, a vyvrhou jméno vaše jako zlé pro syna člověka. Radujte se v ten den a veselte se, nebo aj odplata vaše mnohá v nebesích. Tak zajisté činívali prorokům otcové jejich. Ale běda vám, bohatým, nebo vy již máte potěšení své. Běda vám, kteří jste nasycení nebo lačně ti budete. Běda vám, kteří se nyní smějete, nebo kvíli ti a plaka budete. Běda vám, když by dobře o vás mluvili všichni lidé, nebo tak činívali falešným prorokům otcové jejich. Ale vám pravím, kteří slyšíte. Milujte nepřáteli své, dobře čiňte tem, kteří vás nenávidí. Dobro řečte těm, kteří z vás proklinají, a modlte se za ty, kteří s vám bezpráví činí. A udržili by tebe kdo v líce, nasadň druhého, a tomu, kterýž tobě odjímá pláž, také jí sukně nebraň. Každému pak prosícímu tebe dej, a od toho, kterýž béře tvé věci, zase nežádej. A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vidím že podobně činíte. Nebo jestliže milujete ty, kteří vás milují, jakou mítí budete milost? Nebo i hříšníci milují ty, od nich milování bývají? A budete-li dobře činit těm, kteří vám dobře činí, jakou máte milost? Však i hříšníci to tež činí. A budete-li půjčovati těm, od kterých se nadějete zase vzít, jakou máte milost? Však i hříšníci hříšníkům půjčují, aby tolikej zase vzali. Níbrž milujte nepřáteli své a dobře činíte a půjčujte. Nic se odtud nenadějíce a budeť odplata vaše mnohá a budete synové nejvyššího. Nebo on dobrotivý jest i k nevděčným a zlým. Protož buďte milosrdní, jako i otec váš milosrdný jest. Nesuďte a nebudete souzeni. Nepotupujte a nebudete potupeni. Odpouštějte a budeť vám odpuštěno. Dávejte a budeť vám dáno. Míru dobrou, natlačenou a natřesenou a osutou dali v lůno vaše. To už za isté měrou, kterouž měříte, bude vám zase odměřeno. Pověděl jim také i podobenství. Zda li může slepý slepého vésti, zaž oba do jámy neupadnou. Není učeník nad mistra svého, ale dokonalý bude každý, bude-li jako mistr jeho. Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého a břevna, kteréž je v tvém vlastním oku, neznamenáš? A kterak můžeš říci bratru svému, bratře, nechať výjmu mrvu, která je v oku tvém, sám v oku svém břevna nevydat? pokryče, vyvrz prvé břevno z oka svého a tehdy prohlédneš, aby zviněl mrvu, kteráže je v oku bratra tvého. Neboť není ten strom dobrý, kterýž nese ovoce zlé, aniž je strom zlý, kterýž nese ovoce dobré. Každý zajisté strom po svém vlastním ovoci bývá poznán, nebo nezbírají strní fíku, ani z sbírají hroznů. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce svého vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu srdce svého vynáší zlé, nebo z hojnosti srdce mluví ústa jeho. Co pak mi říkáte, pane, pane, a nečiníte, což pravím? Každý, kdož přichází ke mně a slyší slovo mé a zachovává je, ukáží vám, komu by podoben byl. Podoben je s člověku stavějícímu dům, který kopal a vytesal hluboko a založil grunty v skále. A když se povodeň strhla, obořila se řeka nad důmtem, ale nemohla ním pohnouti nebo byl založen na skále. Ale kdož slyší a nečiní, podoben je s člověku, který staví dům svůj na zemi bez gruntu, na kterýž obořila se řeka a on hned padl, i byl pád domu toho veliký.